Уже й підходимо до своєї домівки. Зупинилася й обернулась до нього Мирослава. Я до своєї землянки одразу ж звикла, і вдень, і вночі ліси натрушують на неї свої шуми. Прокинувся від них та й згадуєш і свої поля і татарський брід, і калиновий вітер. Данил посміхнувся. Ти зараз така, наче з калинового вітру вийшла. Гарна тобі, запитала ніби з насмішкою і потягнулась до нього. Найкраща у світі. Не розкидайся так світами. Нам у землянку близня та півня кинули. Не півень, віхоть вогню. Йому нема з ким битися, то кидається на кожний згук лісової птиці. Негадано тихий оклик. Стій руки вгору і одразу ж веселий сміх за дерев плече в плече виходять зі зброєю в руках Роман і Василь високі статурні, буйночуві вони йдуть між деревами як боги лісу та за ними двома стежинами сивіє оббита трава отже в Реднючі неодмінно треба налякати удавано сурмоницем Рослава і хто вас навчив так маскуватись? Секрет партизанської фірми. Близняка всіх вітаються з Мирославою та Данилом. От і ви прибились до нас. Прибився, хвилюється і навіть заздрить близнятам там Данило. Не проженете? Так скажете в неділю. Щиро дивують Роман, якого Василь чогось називає старшим. Побудьте тут, я піду до Сагайдака. Бо порядок є порядок. Він легко зникає в тінях, у шумах, в деревах, а за ним іде Мирослава, бо навіть їй не можна стояти біля дозорця. У нас командир не терпить безладу, пояснює Василь, придивляючись до лісу і дороги, яка вже навіть у коліях береться з іллем. Давно, видно, не їздили по ній. Спробував дехто свавулити, так потім пік раків перед усім загоном. А одного індивіда, що дуже рвався до влади, вигнали з загону. І не дарма. Він уже примостився в церкві дячком. Святі книжи, каже, черево не розривають. Що ви на таке скажете? До неба прислухається і не прислухається до мови Василя, бо думки йдуть у розбрід, а хвилини тягнуться ніби вічність. Здається, не дні... А роки він чекав цієї години зустрічі. А хіба не роки? Бо ще з дитинства, живучи романтикою книг і живих оповідей, не раз бачив себе партизаном. От ти маєш тепер ділом підтвердити, на що здатний. Між підкочерявленими дубами вирнули сагайдаки чигирин. Забуваючи все, Данило на якусь мить за янів, а потім бігцем кинувся до них і розгублено зупинився. Проворний. Приязно посміхається йому гриб-боровик, що зветься Чигирином. А він завжди був проворним. Так говориться Айдак, ніби вони вчора бачилися, і обіймає Данила. Здоров, здоров, голубе. Добрий ранок вам. Добрий ранок. Переводить дух Данила і чує щем в очах. Неначе зрадів, лукавиця гайдак, і підбадьорюючи, плескає його рукою по плечах, скидає з них якусь частку тривог. Зрадів Зінові Васильовичу. Так думалося про цю зустріч, так думалося знайти партизанів. А ти знайшов і партизанів, і партизанку. Ти до нас в гості чи назовсім? Назовсім якщо приймете. Коли будеш бити фашиста, а не пересиджувати виху годину, жартує, не жартує, це гайдак. Буду, Зінов'я Васильовичу. Хоч зараз у саме пекло посилайте. Не поспішай. Буде ще й пекло. Тепер воно не казка. Зібрав докупи бровий командир. Бив Марко чортів у пеклі, маємо й ми бити. Что ж, ходим мы до нашей осели.